Hemelse Vader, op hierdie prachtige dag waar ons die son voelskyn en die wind oorwaai en op ons velle voel Heere is ons net diep dankbaar en vol lof vir wie hy is dat hy God is wat alles gemaakt het, alles in stand hou, dat jy vir ons zorg, dat jy vir ons oorlaai met alles wat ons nodig het. Jere, op die dag buig ons die knie voor jy, want aan jy kom toe al ons lof, en ons dank en ons aanbidding en wil ons met vanochendse diens ook begin om ons geloof te belei en ons beaam dit in ons harte ek glo in God die Vader die Almachtige die Skepper van die Himmel en die Aarde en in Jesus Christus sy enige boore Seen ons Heere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 En ons verwachting is dat Jy as die drie enige God Ook in die ochend Jy self aan ons sal openbaar Met ons sal kom praat Vir ons sal kom help Ook in die hantering van ons woede In Jesus naam bid ons dit Amen Vrienden ja Ehm um, Die van julle wat nou mooi kan kyk, sal nou sien, my microfoon lyk ook nou vir ochend anders. Verlede week, toe ons nou gepraat het oor kwaad word, was hier so'n groen uh, merk op die microfoon, maar sy batterie toe pap geword, en toe ek nou die ookie kom laai, toe vat ek nou een ander microfoon, en toe ek nou vir ochend sien, toe sien ek my huidte rooi streep onder So ek weet jy of dit nou alles tekens is, van die thema wat ons hanteer, van woede nie. Daar is mense wat verlede week gesê het, ek het daar ou, ander woord, se preek gehaad, uh, verlede week, toe ek nou vertel het, wat my situasie was, maar, ja, ek, ek wil nou vir iemand die skuld gee nie, maar, maar, my moeilikheid, hou net die opie. Ek het 6 sieve weke ouwe stefie pappies, daar in my huis, en toe ek vanochtend opstaan, toe is dit chaos daar in die vertrek waar hulle is, en toe is dit een soortgelijke ervaring as wat ek verlede week gehad het, ek kan nie loskom van dit nie, en um, ek moest nou eindelijk maar dit wat ek nou vanochtend met julle wil deel op my van toepassing maak, want ja, so, ek dink die versoekingskom op ons ammalse pad, Um, ek wil in erg geval as ons vanochtend praat oor hoe word ons kwaad Dan sou ons kon praat oor hoe word ons ook kwaad vir dinge of omstandighede Maar ek wil eindelijk vanochtend meer focus op as ek kwaad word vir mense Ek dink in die aflope week die van ons wat die media gevolg het Was daar een klomp emoties wat Uh, soos terecht gesê is verlede week Een kookpot geword het En een uh, kruidvat geword het En een klomp ouwense emoties het net te veel geraak vir hulle self En ek verwijs na Senekalse gebere um, Die tragiese goed wat daar gebeur het ook En uh, ons kan maar net op ons knie gaan En bid En Dat die Heere op sy manier en op sy tyd sal ingryp ook As daar soeveel dinge is Bose machte is wat wil Een weg indryf tussen in mense, tussen rasse En wat vir politieke gewin Dinge opblaas en verkeerde inlichting doorgee En net een kant van die saak in die media plaas Kom ons bid rechtig Dat die Heere ook sy hand oor ons sal hou Um, ons thema van ochtend dan is Hoe worde kwaad? Hoe worde kwaad? Ek gaan nie een spesifieke gedeelte van ochtend lees nie, ek gaan net daarna verwijs Julle kan maar in die familie nie uh, sien, ek het die tekstgedeeltes daar vir julle gegee Julle kan rustig uh, daarna gaan kyk En ek gaan na so een of twee van die tekstgedeeltes van ochtend net verwijs Kom ons, vat net gauw saam, wat het ons verlede week vir mekaar gesê? Verlede sondag het ons gesê dat God twee eindskappe het, dat God heilig is en dat God liefde is. En daai twee eindskappe maak, dat God ook somtijds woede beleef en ervaar. As Godse heiligheid bedreig word of uh, as onrecht plaas vind, dan ervaar God somtijds woede as hy sien dat die welsein van sy kinders en sy mense bedreig word wat hy so bitterlik lief het, dan wekt dit somtijds in God woede op ek denk sommer in Hosea, ne? in Hosea 11, waar die volk eindelijk die Heere kwaad gemaakt het en dan lees ons daar dat God kom sê, maar hoe kan ek jou prijs gee, Efraim Hoe kan ek jou sommer net laat vaar? Ek is te lief vir jou. Ek het kwaad geraak, ja. Maar my liefde vir jou brand te sterk. So, Godse twee eigenskap van heiligheid en liefde maak, dat God in sy weese ook somtijds kwaad raak. En ons het verlede week gesê, ons aard na God. Uh, ons aard na hom. Ons is na sy beeld geskep. en omdat ons na nou om aard raak ons so kwaad vir onrecht wat gebeur vir mense wat te nagekom word vir liefdeloosheid en sonde wat hoogte vir nou wil ek vanochendalk sommer een uh, uh, uh, voorbeeld gebruik net om dit so bykie te laat grondvat die hele ding van hoe word ek kwaad ek weet of ek nou by amal gaan thuis kom nie maar die van julle wat nou uh, verbeeldingreike gedachte wereld het, span hom as jou kreativiteit in jou bierman is bezig om sy voorste tuin bykie oor te doen en jy sien hoe woel en weerskaf hy en jy stom verbaas oor wat hy als recht krijt daar en dan een dag is jy nie by die huis nie Jy gaan loop so'n bykie rond en as jy die middag laat terugkom, dan sien jy, het jou bierman twee van die struike wat aan jou kant van die erf is en wat so'n bykie oorhang en aan sy kant mors, uitgehaal en verweider. En dan voel jy dalk so'n bykie te nagekomt en wat vir jou sleg is, dit lyk amper as of jou bierman juist gekies het om dit te doen, toe jy nie by die huis was nie. Toe hy na hartel is, die twee struike met wortel en tak kon uithaal. Ek weet jy of dit al met jou gebeur het, jy moet liever sien vir my lichte flits, of het toeter druk nie, want netto is jou bierman dalk hier, want ek weet van jylle bly langs mekaar, en dan, dan het ons naderhand twee spalt en onmin. Maar met partij van ons het het al, al gebeur. Nou is daar so vijf stappen wat ek vanochtend net met julle wil deel oor, oor hoe ons ons woede gaan hanteer. Die eerste stap is, ons moet bewustelik erken dat ons kwaad is. Ons moet bewustelik Erken dat ons kwaad is En nou sal jy dalk vanochtend vir my sê maar, maar hoekom Moet ek nou Bewistlik erken dat ek kwaad is Amal kan moes sien ek is kwaad Hulle kan moes sien My kieste is opgeblaas en, en ek is warm om my kraag en, en ek het alke paar goed gesê En my jylle lichaamstaal weis dat ek kwaad is Hoekom moet ek nou bewistlik Erken ek is kwaad ek dink emosie is een ding wat so vinnig in ons opstoot, die emosie van woede, dat een mens begin reageer, en as jy klaag reageer het, dan kom jy achter, maar ek het nou te vinnig gereageer. Ek wil nou nie voorbeelde maak van wat by Seneca al gebeur het nie, maar, maar dalk is het juist wat met hierdie pinar boer gebeur het, waar jy achter op hy voertuig geklim het, en gesê het, manne kom ons gaan haal hulle. Die, die, die woede emosie het so opgestoot in hom dat hy begin reageer het en nie besef het wat hier in sy binnenste aan die gebeur is nie. Daarom moet ons vir ons selfs sê se, ek is kwaad. Ek moet stop en ek moet myself hardop sê Jan, jy is nou kwaad. Hoe kom het een mens dit doen? Ek denk dit gaan ons help om naast die emotionele kant van woede ook ons intellect buiten sleep wat vir ons gaan help om op een beter manier ons woede te kan hanteer. dink, baie christene het juist die probleem om juist daie erkentenis te maak, om te sê, maar maar in hierdie situasie is ek nou briesend kwaad. Want, ons het geleer de sonde om kwaad te word. Ons mag nie kwaad word nie. Maar as ons gaan lees wat Paulus in die Viseers 4 vers 26 sê, dan staan daar As jylle kwaad word, moet nie sondig nie. As jylle kwaad word, moet nie sondig nie. So die uitdaging is nie om nie kwaad te word nie. Die uitdaging is, dat as ek kwaad word, ek nie sonde moet doen nie. Maar dis ontzettend belangrik, dat as die emosie van woede in my opstoot, ek vir my self sal sê, se, ek is nou kwaad, want dan beteken het my intellect, my gedagtes, my brein, uh, sleep ek in by hierdie ding, en my brein gaan vir my help, om nie net vir my emoties vrye teels te gee nie, maar vir my om nuchter en helder op te tree. So dis die eerste stap, erken dat jy woedend kwaad is. Die tweede stap, is dat jy jou onmiddelike reaksie moet bedoeng, dit wat jy wil doen, wil sê, bedoong dit eers. Moe nie tot uitbarsting kom nie. En ek weet nie waar ons dit geleer het nie. Ek wil nou nie die skuld by ons ouwers gaan leen nie, maar dalk is het, dalk is het ons ouwers, dalk is het ons mentors, dalk is het die media, dalk is het films, waar ons dit sien. Maar, ons reageer dikwils op twee maniere, wanneer ons kwaad is. Ons kom tot uitbarsting, en ons sê en doen, dinge wat ander mense seer maak en aanstoot gee, wat afbreekend is. Of die ander optie is, ons kry een stilstupe oor ons. Ons kieste is twee baar, non-return welf, opgepomp. En ons bly kwaad, vir daar aan mekaar stilstuipen en ek weet nie waar ons dit geleer het nie maar as ons vanochtend mooi daar oordink en eerlijk is, dan is dit die twee maniere waarop ons dikwels ons, ons woede hanteer ons kom tot uitbarsting betekkeer tot ons skamte en annekere verval ons in stilstuipen en beide van hulle is destruktief ons het in die week wat voorby is na Spreke 19 gekyk ons is eindelijk nou al een bykie langer as een week daarmee bezig op ons WhatsApp groepe maar in Spreke 19 vers 11 staan daar, een dwaas gee vrye teels aan sy woede een dwaas gee vrye teels aan sy woede moet net laat gaan nie partij van ons raak die klits kwijt as ons kwaad is partij van ons vang vreselike snaakse goed aan ons is een verleendheid vir ander mense, ons is baie keer een verleendheid vir ons Ons sal moet leer om die onmiddelike reaksie te bedoeng. Dan soos wat partijmense ook vir ons geleer het, dalk ook ons pa ons ma, tel tot by 10. En as jy dan nog steeds kwaad is, en jou wiskunde is goed, tel tot by honderd, en as het nodig is, tel tot by duisend. Gee jouself a blaaskans, gee jouself a kans om net tot ruste te kom, ek weet in die Amerikaanse sport het hulle so teken wat hulle wei so thee, wat beteken, dis nou a time out, kom ons stop nou net die wedstrijd daar, en ons gaan elkie na ons onderskye hoekies toe, en ons gaan bedink net, ons raak rustig en kalm, en ons kry weer een plan van wat ons moet doen, as ons weer terugkom op die veld. As ons kwaad is, moet ons vir ons self time-out gee, en sê, kom ons bedoong net ons onmiddelike reaksie van, ek is nou opvlieend, ek wil nou, ek wil nou iets of doen. Het is net een dwaas, wat vrye teels aan sy emoties geet dan die derde stap, terwijl een mens nou die blaaskans vat en jy nou die time out, kan een mens vir jouself twee vraag vraag om jouself mee bezig te hou. Die vraag is, waar is ek eindelijk kwaad? Waar leid die focuspunt van my voede? is ek rechtig kwaad, omdat my bierman nou hierdie twee struike uitgehaal het in my, in my tuin terwyl ek weet, ek sou dit in elk geval volgende week, self gedoen het want ek het achtergekom, die struike mors, so hy het my nou voorgespring, en nou is ek eindelijk kwaad daar oor wat het hy gedoen wat my so woedend maak of is ek eindelijk kwaad oor ander redes, dat hy my nie groet nie dat hy jou buffel is dat hy my ignoreer waarhoor is ek eindelijk kwaad die tweede vraag hoe ernstig is die persoon wat in jou oortreed, sy oortreding en miskien wat een mens vir jou een punt gee uit 10 uit, waar 10 baie ernstig is, en 1 baie effinkies is, hierdie oortreding van, van jou bierman, is dit een saak van lewe of dood, is jou lewe daardoor bedreig, het jy rede om kwaad te word, ek meen as een poliesignala op jou afjaag, en jy moet uit die pad uitspring, dan is dit een ander saak, want dan moet jy jou leven beskerm, dan het jy daar biekie meer rede om kwaad te wees, maar dalk is het somme net een klein irritatie. Dalk is het net omdat jou bierman die gads gehad het om een ding wat al lang al pla nou te kom afhandel sonder om jou toestemming te kry. Dalk is het somme net een klein irritatiekie en is die omvang van my woede hou nie verband met die, met die oortreding wat eindelijk maar klein en evenkies is nie dis die derde stap die vierde stap is om jou opties te oorweeg nou een verscheidenheid van opties as ek nou die taamie had uitgeroep het en ek het myself nou kans gegeen om bykie af te koel um, en ek het nou die vraagies gevra, waar is ek eindelijk kwaad Um, wat is die eindelike ding wat nou vir my kwaad gemaakt het, hou my woede verband met die, met die omvang van, van dit wat die persoon gedoen het, dan is as o paar opties om te oorweeg. Natuurlijk kan een mens begin om na Makolans te praat. Sobeerman nou uitstap by sy voordeer, dan begin jy na Makolans met hom praat. Nou, die van jylle wat nou nie weet wat dit beteken nie, die van jylle wat daar groot geword het, jy krij na Makolans en dan krij jy na Makolans. Na Makolans, wanneer ek nou verwijs, is wanneer jy so biekie meer krui praat, en biekie meer een woordeskat gebruik, wat uh, nou nie heel te mal so aanvaarbaar is, in goeie geselskap nie. En uh, ek was dan nou self in na Makolans, so ek wil hulle nou nie etiketteer nie, maar ons het baie keer in Vredendaal gespot, Uh, die ouwens praat na makkollands, wanne hulle so'n bykie, bykie krie praat. Nou jy kan as jou bierman daar uitstap, moet hom begin na makkollands praat. Jy kan soos wat ons deesdaan in die media sien, uh, een stok achter uit jou voertuig uithaal, en sy kar sy vooruit stikken slaan. Fysische aanranding, fysische geweld, fysische beskadiging van sy eiendom. Of jy kan om probeer terugkry skannepies vanavond as het donker is dan gooi jy gif by sy bome in die hoop dat sy bome ook een of ander tyd gaan vrek of as jy nie die vrymoedigheid het om enige van daai te doen sê jy dood eenvoudig in jou gedagtes uh, ek skryf hom af hy is een ou onnoosele buffel hy is onvriendlik, hy groet nie ek, ek skryf hom af in my gedagtes Ek denk hier dis opties vir ons as christene Oor hoe ons ons woede moet hanteer nie Wat is ons christene se opties? Daar is hoe twee En ek, ek weet ek Vereng dit nou so bykie terwille van ons tyd Maar die eerste Die eerste optie is Om die saak oor te sien Jy gee amper jou recht om wraak te neem, om terug te kry, om seer te maak gee jy prijs en eindelijk is dit wat die bybel met verdraagsamheid bedoel ne? om die verkeerde daad wat die naar jou gepleeg is in die Heerese hand te laat want te sê Heere ek gaan nou niks hier aan doen nie ek gee dit vir jy Dalk, kom ek gebruik nou maar een voorbeeld om dit te illustreer, Dalk het jou bierman Alzheimer's, misschien een lichte graad van Alzheimer's. Dalk is jou bierman nie gezond nie. En weet jy, dit gaan nie help om met hom te praat nie. Hy gaan nie verstaan wat hy gedoen het nie, of hy is eenvoudig net te siek, hy, hy is hy nou in die posiesie dat jy jou moet ontstel, en dalk moet bijdra daartoe dat hy hartomval krij nie, so ek gee dit oor in die Heerese hand ek gaan niks daar aan doen nie ek gee hier die woede emosie vir die Heer en ek sê, Heere, hanteer u dit, deel u daarmee ek gaan dit oor die hoofd sien dis een optie die tweede optie vir ons as gelovig is om die persoon die bierman van my te confronteer en ek weet dis ook die stijl wat Jesus baie keer gedoen het jylle sal onthoud toe Petrus vir Jesus gesê het, maar ek meen hy wil nie hee dat Jesus sterwe nie hy moet nie kruis toe gaan nie toe het Jesus vir Petrus berispe en vir een kant toe gevat en vir hom gesê, moet in my pad sta nie Satan, want jy denk nie aan wat God wil hee nie maar aan wat mense wil hee dit was Jesus' stijl om mense een kant toe te vat en hulle te konfronteer en hulle te vermaan of te berispe of hulle te tuchtig wat eindelijk maar in gewone Afrikaans vandag beteken, om met iemand te praat om in een liefdevolle gesprek moet iemand betrokke te raak so vir ons as christene is daar eindelijk net een van twee opties die vijfde stap is dat ons nou iets constructiefs moet doen ons het nou die opties oorweeg Ons kan nou um, ons toys uit die kot uitgooi. Ons kan nou tot uitbarsting kom. Ons kan nou in makkelands praat. Ons kan nou ons biermanse bome vergiftig of wat ook al. Maar daar is eindelijk net twee opties vir ons as gelovig is. En nou moet ons kies wat er een van die twee gaan ek doen. Gaan ek die saak los? Gaan ek die saak laat vaar? En as ek die optie kies, dan moet ek onthou as ek dit vir die Heere gegeet as ek daai situasie by die Heerese kruis neergesit het moet ek dit daar los dan beteken het ek kan nie aan mykaar teruggryp daarna en, en weer van vooraf kwaad word nie dan moet ek vry en laat gaan dan moet ek dit vir die Heere gee en sê Heere ek is klaar hiermee ek gaan nie meer hier top nie hanteer u dit vir my ek het nou klaar my woede ten oor jy belei en, en ek loos dit nou by jy. As jy kies om te konfonteer, dan doen jy dit met die liefde in jou hart. Dan storm jy nie op jou bierman af en jy druk jou vinger teen sy boors en jy vertel vir hom wat David die wortels gegrawe het nie. Dan voer jy in liefde een gesprek met hom en jy vertel vir hom wat dit aan jou gedoen het toe hy jou bome sonder jou toestemming sonder jou daarwees uitgehaal het en jy geef vir hom kans om te vertel hoekom hy dit gedoen het wat sy kant van die story is, so daar dalk begrip en verstaan kan kom Ek denk as ons die route stap om met liefde met iemand te gaan praat, dan vraag dit uiterste selfbeheersing wat die heilige gees vir ons moet gee. Want dis hier amal van ons wat even rustig met die kwaai bierman sal gaan sit en vir hom sê, luister jou bierman, dit wat jy aan my gedoen het, maak my voedend nie. Want jy weet nie altyd hoe hy gaan reageer op die opmerking wat in liefde tenorom genoem word nie en miskien moet ons dit ook sê, konfrontatie, leid nie da, altyd daartoe, dat daar nou noodwendig recht geskiet nie. As een mens nou met hom gepraat het, gebeur het, nie noodwendig, dat hy daar stryke kom terug sit vir jou nie. Dat hy kom recht maak, wat verkeerd gegaan het nie. Soms is het te laat, om recht te maak, wat verkeerd gegaan het. Maar ten minste het een mens met mekaar kon praat in liefde. Kon een mens na mekaar luister, en probeer om begrip vir mekaar te hee. Schien een laaste opmerking hier oor, liefdevolle confrontatie, eindelijk is die woord confrontatie ook nie een positieve woord nie, dis liefdevolle gesprek moet iemand, loop nie altyd uit op versoening nie. Ek kan met die beste bedoelings ter wereld na my bierman toe stap, en op die mooiste manier denkbaar vir hom sê, luister jou bierman, dit wat jy gedoen het is die reggie, dit maak my kwaad, ek wil jy ons met daar oor praat, en hy vererg hom vir jou, en hy sê vir jou een klomp goed, wat jou op niet weer kwaad maak, en ja, die gesprek leid nie, tot versoening nie. Maar dit geef vir ons, as christene, vrede in ons gemoed, omdat ons probeer het om verantwoordelik te wees, om te gaan praat as iets ons geplaat, as iets ons kwaad gemaakt. Ek wil die vijf stappen nou amper opsom, in dit wat Annemie met die kinders gedeel het in die video, en ek sal dit nou by die preek insluit wat um, vanmiddag online opgesit word, Julle weet, by die kaart gesels ons nou oor woede, om kwaad te raak en wat om te doen as ons so kwaad raak. Ek gaan af hier een kort video klip wees uit die fliek Angry Birds en dan kyk julle bieke hoe kwaad red die volkie geraak het. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. Mmm. <laughs> Eyebrows Eyebrows <laughs> uh, I'm beautiful. <laughs> <laughs> het in die video geraak het. Nou, dit is ok om kwaad te raak. Ons amal raak kwaad en ons mag kwaad raak. Maar nou, wat doen ons as ons kwaad raak? Nou, kijk wat dit uitweef. Hierdie is een verkeerslicht. Maar hierdie verkeerslicht, waar een beetje anders as die verkeerslichte wat ons in die dorp sien. Hierdie verkeerslicht gaan vir ons drie dinge leer. Drie stappen leer wat ons moet doen wanneer jy kwaad raak. Die eerste stap is om te stop. Wanneer jy so kwaad is, dat jy jou aardel baars. Stop. En dan dan hou jy jou voetjes op die grond, jy hou jou faiesies tegen jou lijfie, jy doe niks dadelijk nie, jy stop nie. Volgende, die geel ene, is om te dirk so jy stop, en dan dink jy, dan dink jy, wat het my nou kwaad gemaakt? Hoekom voel ek so? Hoekom is ek so verskripte kwaad? En wat gaan ek nou doen aan die kwaad gevoel wat ek het? Gaan ek help om na my maaikie met die vuist dier die, die geslucht gezicht te slaan? Nee, dit gaan nie help nie. Gaan ek help om die bordstuk in te gooi? Gaan ek help om my speelgoed ten die mere te gooi? So dink, hoe kom voel jy so, en wat gaan help om hierdie gevoel beter te maak. En dan laaste, is om te doen. Nou moet jy ietsie doen, om die gevoel weg te vaar. So nee, dit gaan nie help, as jou moeikie dier die gezicht slaan nie, want dan gaan jy ook in die moeilikheid kom. Dit gaan nie help om die bord of die glas tikken te gooi nie, maar dan gaan mama sy jymruut gaan opruim. Dit gaan ook nie help om jou speelgoed te gooi nie. Is al miskien iemand wie jy kan praat, kan jy miskien vir die persoon of vir die maaikie wat jy kwaad gemaakt het gaan sê hoe jy voel en wat jy kan doen om het beter te maak so dat so iets nie weer gebeur nie. So maaikies 3 dinge wat jy moet onthou as jy kwaad raak. Stop, stop, dink en doen. Onthou hierdie week as jy elke keer een robot sien of verkeerslicht sien, onthou as jy kwaad raak, stop, dink, En dan doen. Lieve Jesus, ons as kinderkies is nog jonk, ons is klein. Daar is soveel emoties wat ons elk dag ervaar. Betek hier is ons blij, betek hier hartseer, betek hier baie kwaad. En is so moeilik om het uit te druk en om daarover te praat en vir iemand te verduidelik hoe ons voel. Lieve Jesus, dank dat hy altyd aan ons kant is. Dank dat hy ons help om ons self te beheer, om dit wat ons voel te kan uitdruk. Lieve Jesus, help ons om te stop, om te dink, om te doen, en altyd te dink, wat so lieve Jesus in hierdie situasie gedoen het. Dank, laat u ons altyd help, en laat u vir ons lief is. Amen. Vrienden, daar is een klomp goed wat ons in hierdie dag, in hierdie tyd, kwaad maak. Ons mag kwaad raak. Ons mag net nie sonde doen nie en miskien met ons van self gaan afvra in die manier waarop ek my woede hanteer is dit God verheerlikend? Is dit op een manier wat opbouwend is? Wat leid tot versoening? Wat leid tot gesprek? Wat leid tot vrede in tot vrede in my hart? Of hoe reageer ek maar somtijds Is ek Biekie te vinnag Ek dink nie Ek stop nie Ek begin by doen En dan doen ek die verkeerde goed Mag die Heere in die tyd vir ons help Waar gemoedere in ons land Redelijk hoog loop Op baie terreine Dat die Heere vir ons help Om ons voede Ja op een uh, rechte manier, positieve manier te kanaliseer uh, om net rustig te raak uh, ons was vrijdag ochend by die ontbuit wat die rolbalklip daar een groot brak voor ons gereel het en Wijnande 2 die oud rekkie en gevangene dan, kon by hom ook hoor die boodskap raak net rustig